Doina pentru Dumnezeiască scaro. Doamne, dumnezei, ascaro, a harului tău, sufletele noastre le-a botezat și de toate păcatele le-a curățat. Doamne, dumnezei a a harului tău, peste ochii sufletului nostru ai picurat și de orbirea cea duhovnicească ne-ai vindecat. Doamne, Dumnezeiască roă a harului tău, dragostea care îndelungradă ne-ai dat, și rodul de treizeci al mântuirii l-am adunat. Doamne, dumnezeiasca roă a harului tău, dragostea care nu se trufește, în țalina inimii ne-ai semănat, și rodul de 60 al sfințeniei nouă ne-ai dat. Doamne, Dumnezei a harului tău, dragostea care nu ca o sale, în biserica sufletului, noi tainele, taile le-am lucrat, și rodul de o sută de măsuri anumărat. Doamne, Dumnezeu a harului tău, dragostea care nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr cum până cugetului ne-a îndreptat. Doamne, Dumnezeu rouă a harului Tău, cu dragostea care toate le iartă, în mintea noastră când a intrat, toate greșelile altora le-am uitat. Doamne, Dumnezeu rouă a harului Tău, când cu degetele credinței, Cuvintele sfintele le-a însemnat în cartea inimii un destin sfânt pentru neamul nostru ai pregătit și i-ai dat. Doamne, Dumnezeiasca rouă a halului Tău ne-a luminat, Când cu paşii nădejdei scara ce duce la Tine am urcat și cu pâinea Ta sfântă pe cei flămânzi i-am săturat. Doamne, Dumnezească ro a harului Tău, Izvorul cu apă vie al iubirii în sufletele noastre l-ai așezat și să bea cei însetați când au venit i-am adăpat. Lacrima pentru roa dorului Doamne, cel care adâncul tainilor tale îl faci nemăsurat, spală ochii sufletului nostru cu roa dorului